David Copperfield de Charles Dickens Pista 25 Cât oi trăi, n-o să uit noaptea pe care am petrecut-o. nu o să uit cum m-am sucit și m-am învârtit în pat, cât m-am chinuit gândindu-mă la Anies și la individul acesta, cum mi-am stors mintea ca să știu ce aș putea face și ce aș fi dator să fac și cum, în cele din urmă am ajuns la concluzia că era mai bine pentru liniștea ei să nu mă amestec și să păstrez taina celor aflate. Când ațipeam câteva clipe, Chipul lui Anies, cu ochii ei atât de blânzi și acela al tatălui ei, care se topea de duioșie privind-o, așa cum îl văzusem de atâtea ori, îmi răsărea în minte cerând un parc ajutor și umplându-mă de spaimă. Când mă trezeam, gândul că Iuraia doarme în alăturată mă copleșea ca un vis urât și mă apăsa de parcă aș fi găzuit pe cineva mai rău decât dracul. Pe de altă parte, nu mai ieșea din minte vătraiul cu care scormoneam focul din cămin. Între clipele de somn și cele de trezie, mi se părea că era înroșit în foc, că îl scotam de pe jeratic și îl înfigeam în iuraia, străpungându-i tot trupul. Știam prea bine că totul nu se petrecea decât în vis, dar gândul acesta m-a chinuit atât de tare că m-am furișat în odea alăturată și m-am uitat la iuraia. L-am văzut culcat pe spate. Nu știu unde și întinsese picioarele, avea nasul înfundat, dorma cu gura căscată, sfărăia tare și râcâia din gât. Arăta în realitate mult mai îngrozitor decât mi-l închipuisem, așa că, deși mi-era scârbă de el, am simțit o plăcere ciudată și, fără să vreau, am tot rătăcit încolo și încoace, venind cam la fiecare jumătate de ceas să mai arunc o privire asupra lui. Și noaptea aceea lungă, fără de sfârșit, părea mai împovărătoare ca niciodată, fără nicio nădejde de lumină în bezna cerului. Dis de dimineață, când l-am văzut coborând scările, slavă Domnului că n-a mai rămas să-și ia și cafea cu lapte, mi s-a părut că și noaptea se duce odată cu el. Când am plecat la birou, i-am cerut domnei Crup să lase ferestrele larg deschise ca să mi a aerisească o daia și să piară orice urmă a prezenței lui Uraia. Capitolul 26. Cad în captivitate Nu l-am mai văzut pe Uraia până în ziua când Anies a părăsit orașul. M-am dus la stația poștalionului să-mi iau rămas bundelea ea și să o văd plecând și acolo l-am întâlnit pe Iuraia, care se înapoia la Canterbury cu același mijloc de transport." Am avut o ușoară mulțumire, văzându-l cu paltonul ponosit, de culoarea duzilor, cu talia prea joasă și umerii prea ridicați, cocoțat cu o ca un cort, în vârful diligenței, în colțul din spate, în timp ce Anies luase loc înăuntru, cum era și firesc de altfel. Dar această mulțumire n-a fost decât o mică răsplată pentru tot ce am suferit, silindu-mă să mă port prietenește cu el de dragul lui Anies, care mi-o ceruse printr-o privire stăruitoare. A plecat ca un vultur la geamul poștalionului, Iuraia nu m-a scăpat o clipă din ochi, ca și în seara spățului, prinzând orice silabă din fiecare vorbă pe care am schimbat-o cu Anies. Tulburat de destăinuirile pe care mi le făcuse Iuraia lângă focul din cămin, m-am gândit mult la vorbele spuse de Anies cu privire la asociația plănuită. Am făcut ceea ce am socotit că e mai bine, am simțit că pentru liniștea tati trebuia să mă împac cu acest sacrificiu și l-am îndemnat să-l facă. De atunci M-a urmărit necontenit o tristă presimțire că Anies, sub imboldul acestui simțământ, va găsi tăria de a săvârși orice sacrificiu pentru tatăl ei. Știam cât de mult îl iubea. Știam că, din fire, era gata de orice jertfă. Aflasem chiar din gura ei că se socotea pricina nevinovată a greșelilor lui și că ardea de dorința de a-și plăti mara datorie pe care o avea față de el. Și nu mă puteam mângâia la gândul că exista o deosebire atât de mare între ea și bădăranul acela nesuferit cu părul roșcat și paltonul de culoarea duzilor, căci simțeam că tocmai în această deosebire, în spiritul de jertf al sufletului ei neprihănit și în respingătoarea josnicia lui Iuraia, se află de cea mai mare. fără îndoială, Iuraia știa prea bine toate acestea și tocmai pe ele își bizuise viclenele socoteli. Eram totuși atât de încredințat că perspectiva unei asemenea a jertfe ar distruge fericirea bietei Anies și eram atât de sigur, judecând după purtarea ei, că nici nu bănuia ce primești de o așteaptă, nici nu-i simțea umbra amenințătoare încât i-aș fi dat o grală lovitură dacă aș fi prevenit-o. De aceea ne-am despărțit fără să mai încerc a o lămuri, ea, făcându-mi cu mâna semne de rămas bun și zâmbindu-mi prin geamul diligenței, în timp ce piaza ei cearea se zvârcolea pe imperială ca și cum ar fi triumfat ținând o înghiare. Multă vreme n-am putut uita ultimele clipele despărțirii. Când Anies mi-a scris, vestindu-mă că ajuns cu bine acasă, m-am simțit tot atât de nefericit ca atunci când am văzut-o plecând. De câte ori cădeam pe gânduri, îmi venea mereu în minte această poveste și ne linișteam creștea îndoit. Rare ori trecea o noapte fără să o visez și astfel a ajuns să facă parte din mine, din viața și făptura mea. Am avut destul răgat să mă adâncesc neliniștea, căci eram mai toată ziua singur, în afară de ceasurile petrecute la tribunal. Steerforth se afla la Oxford, după cum îmi scrisese. Cred că atunci a început să se trezească în mine, pentru prima dată, o tainică neîncredere față de Steerforth. I-am răspuns printr-o scrisoare foarte călduroasă, dar în fond eram mulțumit că tocmai atunci nu putea veni la Londra. Bănuiesc că în răurirea lui Anies, netulburată de prezența lui, mă stăpânea și devenea tot mai puternică, pentru că ea ocupa un loc din ce în ce mai de seamă în gândurile și preocupările mele. Dar între timp, zilele și săptămânile treceau. Fusesem definitiv primit în biroul lui Spenlow Jorkins. Mătușa mea îmi dădea 90 de lire pe an, în afară de chirie și de unele cheltuieri legate de locuință. Închiriasem apartamentul pe un soroc de douăsprezece luni Deși îl găseam nespus de trist seara Iar serile îmi păreau nesfârșit de lungi Ceea ce mă făcuse să cad într-un fel de melancolie Și să-mi aflu un refugiu în cafeaua pe care o beam Și acum, când arunc o privire spre trecut Mi se pare că în acea epoca a vieții mele Am băut damigene întregi de cafea Cam pe vremea aceea am făcut trei descoperiri Cea din tâi, că doamna Crup suferea de niște tulburări ciudate cărora le zicea spasmuri, care erau de obicei însoțite de inflamarea nasului și trebuiau lecuite cu rachiu de izmă, a doua, că în mea era ceva necurat în atmosferă care făcea să se spargă toate sticlele de coniac, și a treia, că eram singur pe lume și mă simțeam tare ispitit să transpun în fragmente de versificație engleză această tristă împrejurare. Ziua primirii mele definitive în biroul Spenlow Jorkins n-a fost sărbătorită, am oferit câteva sandvișuri și un pahar de vin colegilor mei chiar în birou, iar seara m-am dus singur la teatru, unde am văzut piesa Străinul, un spectacol care se potrivea cu atmosfera tribunalului și care m-a tulburat atât de tare încât abia m-am mai recunoscut în oglindă când m-am întors acasă. Când am semnat angajamentul, domnul Spenlow mi-a zis că ar fi fost foarte fericit să mă invite la el acasă, la Norwood, pentru a sărbători acest eveniment, dar, din păcate, aceasta nu era cu putință, pentru că tocmai o aștepta pe fica sa, care se întorcea de la Paris, unde și-i spravise studiile. Adăugat însă că, după sosirea fiicei sale, speră că va avea plăcerea să mă aibă ca oaspete. Știam că era văduv, că nu avea decât o singură fată și i-am mulțumit. Domnul Spenlow s-a ținut de cuvânt. Peste vreo săptămână sau două, mi-a amintit de cele făgăduite și mi-a zis că ar fi foarte încântat dacă i-aș face cinstea să vin sâmbata viitoare și să rămân la el până luni. I-am răspuns firește că îi voi face această cinste și ne-am înțeles să mergem să ne înapoiem împreună cu feitonul lui. În ziua sorocită, funcționarii din birou mi-au admirat până și valiza mea de pânză pentru că avea cinstea de-a pătrunde în casa din Norwood, socotită de ei ca o taină sfântă. Unul mi-a spus că, după câte a auzit, domnul Spenlow mânca numai din tăv de argint și din vase de porțelan, altul că bea tot timpul mesei numai șampanie de la cană, așa cum se trage berea din butoi. Bătrânul secretar cu perucă, domnul Tiffy, care fusese de câteva ori la Norwood cu treburi, în cursul lungii sale cariere, și avusese prilejul să intre în sufragerie, o descria ca pe o încăpere cât se poate de somptuoasă și povestea că băuse acolo un vin negru din Indiile răsăritene atât de bun cât ți lăsa gura apă. Avusesem în ziua aceea un proces mai vechi la tribunal ecleziastic cu privire la excomunicarea unui brutar care nu voise să plătească parohiei o taxă pentru pavaj și cum dezbaterile au fost după socotela pe care am făcut-o de două ori mai lungi decât povestea cu Robinson Crusoe, am sfârșit de târziu, dar am izbutit să obțin o hotărâre prin care brutarul a fost excomunicat pe șase săptămâni și condamnat la însemnate cheltuieli de judecată. După aceea, judecătorul, procurorul și avocații ambelor părți, care erau rude apropiate, au plecat împreună afară din oraș, iar domnul Spenlow și cu mine am pornit la drum cu Faitonul. Călătoria cu Faitonul a fost foarte plăcută cai își arcuiau grumazurile și își ridicau picioarele, de parcă ar fi știut că stăpânul lor era avocat la tribunalul ecleziastic. Avocații de pe lângă tribunalul ecleziastic se întreceau care mai de care să se prezinte mai pompos și aveau tot soiul de echipaje alese, deși am socotit întotdeauna, ca și astăzi de altfel, că cea mai înverșunată întrecere se dădea în privinta scrobelii, avocații purtând atâtea podoabe scrobite cât erau menește cu putință de dus în spinare. Tot drumul am fost foarte voioși. Domnul Spenlo mi-a vorbit despre noua mea profesie. Mi-a spus că e cea mai nobilă din lume și că nu trebuie cu niciun preț confundată cu cea de avocat civil, fiind cu totul altceva mult mai aleasă, mai puțin mecanică și mai bănoasă. În profesiunea noastră, lucrurile se petrec mult mai ușor decât în oricare altă parte și aceasta ne conferă rangul unei clase privilegiate cu totul speciale, a adăugat el. A recunoscut că e cu neputință de tăgăduit faptul neplăcut că avocații civili recurg deseori la serviciile noastre, dar mi-a dat să înțeleg că aceștia reprezentau o rasă inferioară pe care toți avocații bisericești care se respectă o privesc de sus. l am întrebat pe domnul Spenlow care era, după părerea lui, cel mai bun soi de procese în profesia noastră. Mi-a răspuns că o pricină serioasă asupra unui testament tăgăduit, unde e în joc o mică și frumoasă moșioară de vreo 30-40 de mii de lire, ar fi poate cea mai bună dintre toate. Într-o astfel de pricină, mi-a zis el, nu numai că e rost de câștiguri destul de frumoase în cursul procesului, în fiecare fază a procedurii, că e nevoie de nenumărate acte cu interogatorii și contrainterogatorii, ca să nu mai vorbim de formalitățile în instanța de apel și apoi la curtea de casație, dar, dat fiind că spezele sunt cu siguranță acoperite în cele din urmă de valoarea moșiei, Ambele părți se avântă fără nicio șovăire în tot felul de cheltuieli. Apoi s-a pornit să laude în general instituția Tribunalului Ecleziastic. Ce se cuvine să admiri mai mult la această instituție e felul cum sunt concentrate instanțele în același loc. Este tribunalul cel mai bine organizat din toată lumea. E într-o chiparea însăși a ideii de confort. Totul e împreună, ca într-o coajă de nucă, de pildă. Ai un proces de divorț, sau nu de restituire de bani la tribunal. Prea bine, te judeci la tribunal. E ca un mic joc care se petrece în voie, în familie. Să spunem că nu ești mulțumit cu sentința tribunalului. Ce ai de făcut? Foarte simplu, te duci la instanța de apel. Ce această instanță de apel? Același tribunal, aceeași sal de judecată, aceeași bară și aceeași funcționari, dar cu un alt judecător, căci în zilele când se judecă apelurile, judecătorul de tribunal poate pleca ca avocat. Prea bine, jocul se repetă de la început. Nici de data asta nu și mulțumit? Foarte simplu. Ce ai de făcut? Mergi la instanța de recurs. Și cine judecă acolo? Avocații care n-au luat parte la proces, dar au asistat la toate fazele jocului, au văzut cum s-au mestecat, s-au tăiat și s-au dat cărțile la cele două instanțe, au discutat cu toți jucătorii și vin acum ca judecători cu totul noi să rezolve problema spre a mulțumi pe toată lumea. Unii mulțumiți pot vorbi de corupție la tribunalul ecleziastic, de afaceri care se fac în familie, de nevoia de a reforma tribunalul ecleziastic," a încheiat solemn domnul Spenlow. Dar când banița de grâu atinge prețul cel mai ridicat, tribunalul depune activitatea cea mai intensă și oricine poate să afirme cu inima împăcată în fața lumii întregi, se duce țara de râpă dacă îndrăznește cineva să se atingă numai de tribunalul ecleziastic." Am ascultat toate acestea cu multă luare aminte." Și deși, trebuie să o spun, mă cam îndoiam dacă întreaga țară ar fi chiar atât de îndatorată tribunalului ecleziastic cum pretindea domnul Spenlow, m-am supus respectuos părerii sale. Am simțit că cele spuse despre prețul baniței de grâu depășeau înțelegerea mea și că ele, în fond, soluționau problema. Nu le-am priceput nici până astăzi tâlcul și, de-a lungul întregii mele vieți, de câte ori mi le-am amintit în legătură cu alte subiecte, m-au lăsat la fel de nedumerit. Nu știu precis ce legătură aveau cu mine și cu ce drept mă amețeau în nenumărate prilejuri, iar de câte ori dau de banița de grâu, adusă fără niciun rost în discuție, ceea ce am băgat de seamă că se întâmplă destul de des, schimb vorba și mă dau bătut. Aceasta n-a fost decât o digresiune, nu eu eram omul care să mă ating de tribunalul ecleziastic și să duc țara de râpă. Am tăcut, încuviințând supus vorbele celui care mi era superior și prin vârstă și prin cunoștințe, și apoi am discutat despre piesa Străinul și despre dramă și despre perechea de cai care trăgeau faetonul până ce am ajuns la poarta vilei domnului Spenlow. O grădină frumoasă înconjura casa domnului Spenlow și, cu toate că nu era timpul cel mai potrivit pentru admirarea unei grădini, rămânea încântat cât de îngrijită părea avea o pajiște minunată și grupuri de copaci și alei cu bolți împletite care abia se deslușeau pentru neric și care, primăvara, trebuie să fi fost pline de plante agățătoare și de flori. O, oh, mi-am zis eu, se vede că pe aici se plimbă domnișoara Spenlow." Am intrat în casa frumos luminată, într-un vestibul unde se găseau tot soiul de pălării, pelerine, paltoane, pleduri, mănuși, cravașe și bastoane. unde e domnișoara Dora?" l-a întrebat domnul Spenlow pe un servitor. Dora, mi-am zis eu, ce nume frumos! Am trecut într-o odaie alăturată, mi se pare că era sufrageria devenită faimoasă prin vinul negru din Indiile răsăritene, și-am auzit un glas spunând. Domnul Copperfield, fica mea Dora și prietena intimă a fiicei mele Dora. fără îndoială, era glasul domnului Spenlow, dar nu m am dat seama și nici nu-mi păsa al cui glas era. Totul s-a petrecut într-o clipă. Mi se împlinise destinul. Eram ca un prizonier, ca un sclav. O iubeam la nebunie pe domnișoara Dora. Mi se părea o făptură supraomenească. Era o zână din povești, o silfidă, nici eu nu mai știu ce era, ceva ce nimeni nu mai văzuse până atunci și spre care se îndreptau visele tuturor. Într-o clipă, propastia dragostei m-a înghițit, n-am apucat să rostesc niciun cuvânt și m-am provălit în abis fără nicio oprire pe povârniși, fără a mă uita nici înainte, nici înapoi. Când m-am înclinat, murmurând ceva nedeslușit, am auzit un glas bine cunoscut spunând. L-am mai văzut eu pe domnul Copperfield și înainte. Nu vorbise Dora, nu, ci prietena ei intimă, domnișoara Murdstone. Nu cred că am fost prea uimit. După câte-mi pot da seama, nimic nu mă putea mira în clipa aceea. În afară de Dora Spenlow, nu mai exista nimic pe lume care să-mi fi putut trezi uimirea. Am zis, bună ziua, domnișoară Murdstone, ce mai faceți? Foarte bine, mi-a răspuns ea. Ce mai face domnul Murdstone? Am întrebat-o. Mulțumesc, fratele meu, e bine sănătos," mi-a răspuns ea. Aici, domnul Spenlow, care cred că a fost foarte surprins văzând că ne cunoaștem, s-a amestecat în vorbă. Îmi pare bine, Copperfield, că dumneata și domnișoara Murstone sunteți cunoștințe vechi," mi-a zis el. Am avut prilejul să-l cunosc puțin pe domnul Copperfield," a spus domnișoara Murdstone cu o mutră severă, încă de pe vremea când era copil. De atunci împrejurările ne-au despărțit, nu l-aș mai fi recunoscut." I-am răspuns că eu, în orice caz, aș fi recunoscut-o, ceea ce era destul de adevărat. Domnișoara morstone mi-a zis domnul Spenlow, a avut bunătatea să primească sarcina, dacă îi pot spune așa, de a fi prietena de încredere a fiicei mele Dora. Din păcate, fica mea Dora și-a pierdut mama, astfel că domnișoara Molstone a binevoit să-i țină de urât și să o crotească. Mi-a trecut prin minte gândul că domnișoara Molstone, ca și acele mici instrumente de buzunar numite boxuri, ar fi fost mai potrivită pentru atac decât pentru o crotire. Dar cum orice gând, în afară de cel cu privire la Dora, nu putea fi decât fugarnic, m-am uitat mai bine la ea și am băgat de seamă că, după firea e capricioasă și agitată, nu părea încântată să arate prea multă încredere în însoțitoarei și ocrotitoarei sale. Dar a sunat clopotul, iar domnul Spenlow mi-a spus că e primul semnal pentru cină, astfel că m-am dus să mă îmbrac. În halul de îndrăgostit în care eram, mi se părea caraghio să mă mai îmbrac sau să mai întreprin ceva. Nu eram în stare să fac altceva decât să stau în fața focului din cămin, mușcând cheia valizei și gândindu-mă la încântătoarea fată care mă captivase, la frumoasa Dora, cu ochii scântăietori. Ce trup mlădios avea, ce chip, ce purtări plină de grație fermecătoare! Clopoțelul a sunat iar, atât de curând, încât m-am îmbrăcat pe apucate, în loc să mă dichisesc cu grijă așa cum ar fi cerut împrejurările. Am coborât în grabă scările și am găsit jos câțiva musafiri. Dora stătea de vorbă cu un domn bătrân, cu părul cărunt. Deși avea părul alb și spunea că e străbunic, totuși m-a cuprins o gelozie nebună. În ce stare de spirit mă aflam? Eram gelos pe toată lumea. Nu puteam îndura gândul că altcineva l-ar cunoaște mai bine pe domnul Spenlow. Era un chin să aud vorbind de întâmplări la care nu-l luase în parte. Când un domn foarte binevoitor, cu o chelie lucioasă, m-a întrebat la masă dacă veneam pentru prima oară în acele locuri, m-am supărat atât de tare pe el, încât aș fi fost în stare să-i fac orice rău, ca să mă răzbun. nu mai amintesc cine a mai fost la masă, în afară de Dora. Habar n-am ce s-a servit la cină, căci toate gândurile mi s-au îndreptat spre ea. Am impresia că n-am mâncat mai nimic, ci am sorbit-o numai pe Dora din ochi și am lăsat mâncarea neatinsă pe jumătate din farfuriile ce mi-au fost puse în față. Ședeam lângă ea, îi vorbeam, avea cel mai dulce glăscior, cel mai vesel râs, cele mai plăcute și mai fermecătoare gesturi mărunte care au înrobit vreodată, fără nădejde, inima unui tânăr. Era toată ca o miniatură și cu atât mai prețioasă împărea. Când a părăsit sufrageria împreună cu domnișoara Murstone nu era de față nicio altă doamnă, am căzut într-un fel de visare tulburată numai de teama chinuitoare ca nu cumva domnișoara murstone să mă bârfească în fața ei. Domnul cel binevoitor cu chelia lucioasă mi-a istorisit o poveste lungă despre grădinărit, pare mi se. Cred că l-am auzit de câteva ori spunând grădinarul meu. Mă făceam că-l ascult cu cea mai deplină loare luare aminte, dar tot timpul mă plimbam prin grădinile raiului împreună cu Dora. Teama că voi fi bârfit în fața celei pe care o iubeam din ce în ce mai mult mi s-a trezit iar, când m-am dus în salon și am văzut mutra acră și răuvoitoare a domnișoarei Morstone. Dar am scăpat de acest chin într-un chip cu totul neașteptat. David Copperfield, mi-a zis domnișoara Murdstone, făcându-mi semn să vin mai la o parte lângă fereastră. Am să-ți spun o vorbă. M-am retras astfel singur într-un colț cu domnișoara Murdstone. David Copperfield, mi-a zis domnișoara Murdstone, cred că nu-i nevoie să mai amintim aici de neînțelegerile noastre familiale. Nu sunt subiect prea atrăgător. Din potrivă, doamnă, i-am răspuns. Din potrivă, a adeverit domnișoara Murdstone. Nu vreau să trezesc amintirea vechilor certuri sau jignirilor de altă dată. Am fost jignită de o persoană, o femeie, îmi pare rău că trebuie să o spun, căci nu face cinste femeilor, o persoană de care nu pot pomeni decât cu scârbă și dispreț și de aceea e mai bine să nu vorbesc despre ea. Eram furios de cele spuse despre mătușa mea, dar am asigurat-o pe domnișoara Murstone că ar face mai bine să nu mai vorbească de ea. Am adăugat fără să-mi exprim părerea pe un ton prea hotărât că nu pot suferi să nu-i se arate, mătușii mele, respectul cuvenit. Domnișoara Murdstone a închis ochii, aplecându-și capul cu dispreț. Apoi i-a deschis încet și a urmat. David Copperfield, nu vreau să-ți ascund faptul că am avut o părere proastă despre dumneata pe vremea când nu erai decât un copil. Poate că m-am înșelat eu, poate că dumneata ai încetat de a mai îndreptăți această părere, dar nu despre asta e vorba acum între noi." Cred că fac parte dintr-o familie care s-a afirmat prin tăria ei și nu sunt dintre acelea care se schimbă ușor sau se lasă călăuzite de împrejurări. Eu îmi pot păstra părerea pe care o am despre dumneata și același lucru îl poți face la rândul dumitale. m Mi Mi-am aplecat acum eu la rândul meu capul. Dar nu-i nevoie ca aceste păreri să se ciocnească aici, a spus domnișoara Merston. În împrejurările de față ar fi chiar mai bine, din toate punctele de vedere, să le lăsăm deoparte. Pentru că întâmplările vieții au făcut să ne întâlnim iar, după cum s-ar putea să ne ofere și alte prilejuri de a ne mai întâlni, cred că trebuie să ne purtăm unul față de celălalt ca niște cunoștințe mai depărtate. Legăturile noastre de familie îndreptățesc ajuns raporturile noastre de pe această poziție și nu-i cât uși de puțin necesar să ne mai cășunăm unul altuia vreun rău. Te învoiești?" Domnișoară Moldstone," i-am răspuns, Socotesc că dumneavoastră și domnul Murstone v-ați purtat față de mine cu multă cruzime și ați chinuit-o rău pe mama. Cât voi trăi, nu mă voi schimba această părere, dar primesc propunerea pe care mi-o faceți. Domnișoara Murstone a închis iar ochii, aplecându-și capul, apoi mi-a atins dosul mâinii cu vârful degetelor ei reci și țepene și s-a depărtat, potrivindu-și lanțurile, brățării și ale colanului de la gât care rămăseseră neschimbate de pe vremea când o văzusem ultima oară, și, Ținând seama și de firea domnișoarei Murstone, ele mi-au amintit de lanțurile de la poarta unei temnițe, care trezeau în mintea tuturor oamenilor din afară imaginea celor ce se petrec înăuntru. Tot ce mai știu din restul acelei seri e că am auzit-o pe stăpâna inimii mele cântând cu mult farmec câteva balade în limba franceză, la sfârșitul cărora trebuia să cântăm și noi mereu, indiferent de subiectul cântecului, tarala, tarara, în timp ce ea se acompania singură la un instrument minunat care aducea cu o chitară. Mai știu că ajuram de fericire, că am refuzat orice răcoritoare, că nu puteam suferi panciul, că atunci când domnișoara Morstone a luat-o sub paza ei și a dus-o la culcare, Dora mi-a zâmbit și mi-a dat dulce mânuță, că m-am uitat în oglindă și am văzut că arătam ca un neghiob și un idiot, că m-am dus să mă culc cu totul năucit și m-am trezit a doua zi într-o ușoară beție. Era o dimineață frumoasă și fiind de vreme, M-am gândit să mă plind pe una din aleile cu bolt ale grădinii și să-mi întrețin patima, evocându-i imaginea. Când am trecut prin hol, l-am văzut pe cățelușul ei, căruia îi zicea Gip, o prescurtare a numelui de gipsi. M-am apropiat cu duioșie, căci îl iubeam și pe el, dar mi-a arătat toți colții, s-a ascuns sub un scaun, a început să mărrie și n-a vrut să-mi dea nici cea mai mică dovadă de prietenie. Grădina era rece și pustie. M-am plimbat gândindu-mă cât aș fi de fericit dacă m-aș putea logodi cu minuna aceea dragă. Cât despre căsătorie și avere și toate celelalte, cred că eram tot atât de nepriceput ca și pe vremea când o iubeam pe micuța Emily. Nu doram nimic mai mult pe lume decât să-mi fie îngăduit să-i spun Dora, să-i scriu, să-i iubesc la nebunie, să-o ador, să pot crede că se gândește la mine chiar și atunci când se afla cu alții. Sunt sigur că era culmea ambițiilor mele. În orice caz, nu încape îndoială că eram un băiețandru sentimental care se topea de dragoste. Dar în patima aceea nebună era un simțământ atât de curat care mă face să nu-i disprețuiesc amintirea oricât de hazlie mi-ar părea astăzi purtarea mea de atunci. M-am plimbat câtva timp și deodată, la un colț, am întâlnit-o. Mă înfior și acum, din cap până în picioare și simt cum îmi tremură mâna când încerc să pun pe hârtie scena aceea. Ați ieșit de vreme, Spenlow, i-am zis. Mă plictisesc în casă și domnișoara Molston e atât de absurdă, mi-a răspuns ea. Vorbește prostii, zice că trebuie să se purifice aerul înainte de a putea ieși să mă plimb. Auzi, să se purifice aerul! Aici a izbucnit în râsul cel mai melodios. Duminica dimineața, când nu exersez la pian, trebuie să fac ceva. I-am zis chiar a seara că trebuie neapărat să ies și apoi sunt orele cele mai frumoase ale zilei, nu ești de aceeași părere? Într-un avânt nebun, m-am încumetat să-i spun, nu fără a mă bâlbâi, că ziua devenise foarte frumoasă și pentru mine, deși cu o clipă înainte fusese atât de întunecată. E un compliment sau vremea s-a schimbat oare cu adevărat?" m-a întrebat Dora. M-am bâlbâit și mai rău înainte, spunându-i că nu era niciun compliment, ci purul adevăr, deși nu băgasem de seamă să se fi schimbat vremea. Am adăugat sfielnic, în încheiere, că schimbarea avusese loc numai în inima mea. Și-a scuturat buclele ca să-și ascundă îmbujorarea obrajilor. Niciodată n-am văzut asemenea bucle și cum oare aș mai fi putut vedea altele la fel când n-aveau pereche pe lume. Cât despre pălăria ei de paie cu panglici albastre, cred că ar fi fost cea mai neprețuită comoară pentru mine dacă aș fi putut să o atârd într-un cui din odaia mea de pe strada Buckingham. V-ați înapoiat de curând de la Paris?" am întrebat-o. Da!" Cunoști Parisul?" mi-a zis ea. Nu. O, îți doresc să-l vezi cât mai curând. O să-ți placă atât de mult." O tulburare adâncă m-a cuprins. Gândul că i ar fi putut dori să plec, că ar fi putut crede că aș fi în stare să plec, mă durea cumplit. Puțin păsa de Paris, de Franța. I-am zis că în împrejurările acelea n-aș părăsi pentru nimic în lume Anglia. Nimic nu m-ar putea sili să o fac. Și-a scuturat iar buclele și, spre marea noastră ușurare, cățelușul a venit în fugă spre noi. S-a apucat iar să latre la mine că era grozav de gelos. Dora l-a luat în brațe și l-a mângâiat, dar el n-a încetat să latre și nu m-a lăsat să-l ating când am încercat. Atunci l-a bătut, am suferit și mai cumplit când am văzut cum îl lovea ușor peste botul turtit ca o pedapsă, în timp ce el clipea și lingea mâna, mărurind mereu ca un mic contrabas. În cele din urmă s-a potolit, avea și de ce, că și simțea bărbia cu gropiță lipită de capul lui și am pornit mai departe să vizităm Sera. Nu ești strânse legături de prietenie cu domnișoara Murdstone, nu-i așa? Mi-a zis Dora. Drăguțule, ultimul cuvânt era adresat cățelușului. O ce n-aș fi dat să mi-l fi spus mie. Nu, i-am răspuns eu, deloc. Eu o ființă obositoare, mi-a zis Dora strâmbându-se, nu știu la ce s-a gândit papa când mi-a ales ca însoțitoare o femeie atât de nesuferită. Cu ei trebuie o supraveghetoare? Mie în orice caz nu. Jeep poate să mă crotească mult mai bine decât domnișoara Mordstone. Nu-i așa, Gip, iubitule? Dora i-a sărutat căpșolul rotund ca o minge și cățelușul s-a mulțumit să clipească numai Alene. Papa zice că e o prietenă în care pot avea încredere, dar eu sunt sigură că nu-i deloc așa. Ce zici, Gip? Nu o să ne încredem noi doi, Gip, în niște oameni atât de moroconoși. Nu avem nevoie să ne aleagă altcineva prietenii, Gip. O să ne găsim și singuri și o să știm pe cine ne putem bizui. Nu-i așa, Gip? Drept răspuns, Jip a scos mulțumit un fel de sunet care sămăna cu cântecul ibricului când fierbe. Pentru mine însă, fiecare vorba ei era încă o verigă adăugată lanțului care mă lega tot mai mult de ea. Ne vine foarte greu, că în loc de o mamă bună, avem o babă îmbufnată și morocănoasă ca domnișoara Morlestone, care se ține tot timpul după noi. Nu-i așa, Gip? Dar nu-ți face sânge rău, Gip? Nu o să ne încredem în ea și, în ciuda ei, o să fim cât se poate de fericiți și o să ne căjim și n-o să-i facem pe plac. Nu-i așa, Gip? Dacă ar mai fi vorbit mult așa, cred că aș fi căzut în genunchi în fața ei, pe pietrișul de pe alee, chiar cu riscul de a mijuli și de a fi izgonit. Dar, din fericire, sera nu era departe și, tocmai când a rostit ultimele cuvinte, ne-am pomenit în fața ei. Era ca o expoziție de mușcate frumoase. Ne-am plimbat prin fața lor și adesea Dora s-a oprit să admire când una, când alta, iar eu m-am oprit și am admirat aceleași flori ca și ea. Răzând, Dora l-a ridicat copilăroasă pe cățeluș ca să -mi miroasă florile. Și dacă nu ne-am simțit toți trei transportați în lumea minunată a basmelor, eu cel puțin am avut acest simțământ. Până și astăzi mă mai tulbură mirosul unei frunze de mușcată și îmi dă, mai în serios, mai în glumă, impresia că retrăiesc vraja de odinioară. Îmi revin în minte și pălăria de pai cu panglice albastre și buclele ei și cățelușul negru ridicat de două brațe gingașe în fața unei grămezi de muguri și de frunze late de mușcată. Domnișoara Morstone ne căuta. Ne-a găsit în seră și a întins dorei obrazul ei neplăcut ca să-i sărute zbârciturile acoperite cu pudră. Apoi a luat-o pe dora de braț și ne-a dus cu alai ca la înmormântarea unui ostaș să luăm gustarea de dimineață. Nu știu câte cești de ceai am băut, fiindcă l-a pregătit chiar Dora, dar mi-aduc foarte bine aminte că am înghițit atâta ceai, că tot sistemul meu nervos s-ar fi dus pe cop, că dacă în zilele acelea aș m-a fi avut nervi sănătoși. După aceea ne-am dus la biserică. Domnișoara Mortstone s-a așezat în bancă între mine și Dora, dar când iubita mea a început să cânte, n-a mai existat nimeni altcineva în biserică. S-a ținut și o predică, în legătură cu Dora, desigur, și asta e tot ce m a rămas în minte din întreaga liturghie. Am petrecut o zi liniștită, fără alți musafiri. Ne-am plimbat, am luat masa la ceasurile patru, iar seara ne-am uitat la niște cărți cu poze, în timp ce domnișoara Merstone, cu o carte de rugăciune în față, dar cu ochii pe noi, ne-a supravegheat de zor. A, domnul Spenlow nici nu-și putea închipui când ședea după masă în fața mea cu o batistă pe cap, cât de călduros îl îmbrățișeam în gând ca viitor ginere. Iar când ne-am despărțit seara, habar n-avea că își dăduse consimțământul la logodna mea cu Dora și că îl blagosloveam cu toate binecuvântările cerului. Am plecat de vreme în dimineața următoare, fiindcă aveam la tribunal un proces cu o salvare dintr-un naufragiu care era destul de greu pentru că cera o cunoaștere amănunțită a întregii științe a navigației. Judecătorul, fiindcă nu se putea aștepta să fim prea pricepuți în această materie rugase pe doi bătrâni marinari să-i dea o mână de ajutor. Dora a venit să ne facă ceaiul și când am plecat, mi-am scos melancolic pălăria pentru a o saluta, în timp ce ea stătea în prag cu jeep în brațe. Nu o să fac zadarnice sforțări pentru a descrie cât m-am chinuit în ziua aceea la tribunal, cât de lipsit de orice rost mi s-a părut procesul în timp ce ascultam pledoariile, cum am văzut numele Dorei, tipărit pe latul vâslei de argint aflată pe masa judecătorului ca un simbol al acelei înalte instanțe și ce-am simțit când domnul Spenlow a plecat fără mine spre casă. Am avut o clipă bezmetică a că mă va lua cu el. Eram ca un marinar părăsit pe o insulă pustie de propriul lui vapor pornit în larg. Dacă bătrânul și toropitul tribunal s-ar putea trezi și-ar putea evoca într-o formă concretă toate visurile pe care le-am făurit în incinta lui în legătură cu Dora, atunci s-ar dezvălui tot adevărul. Nu mă gândesc numai la visurile din ziua aceea, ci și la cele pe care le-am avut zi de zi, săptămână de săptămână, de la un proces la altul. Mă duceam acolo nu pentru ca să urmăresc ceea ce se petrecea, ci ca să mă gândesc la Dora. Din toate pricinile, care se desfășurau greoi în fața mea, nu luam aminte decât la vreun proces de divorț. Ca să mă minunez gândindu-mă la Dora cum ne se putea ca cei doi căsătoriți să nu fie fericiți sau, la vreun proces de moștenire, ca să-mi închipui ce aș fi făcut mai întâi pentru Dora, dacă banii aceia mi-ar fi fost lăsați mie? În prima săptămână a patimii mele mi-am cumpărat patru jileci, nu pentru mine nu ținem atâta la găteală cât pentru Dora, și m-am apucat să port pe stradă mănuși galbene din piele de căprioară. Tot de atunci mi se trag și toate bătăturile pe care le-am avut vreodată, căci, dacă s-ar mai găsi ghetele pe care le purtam pe vremea aceea și ar putea fi comparate cu adevărata măsura picioarilor mele, s-ar dovedi în chipul cel mai mișcător în ce halmă mă pierdusem cu firea. Deși ghetele prea strâmte pe care le purtam ca un omagiu adus dorei mă chinuiau cumplit, mergeam totuși kilometri întregi în fiecare zi în nădejdea de a o întâlni. Curând, nu numai că am devenit tot atât de cunoscut pe drumul spre Norwood ca și poștașul din partea locului, dar am străbătut în lung și în lat toată Londra. Mergeam pe străzile unde se aflau cele mai elegante de modă, mă arătam prin bazar ca un strigoi care nu-și găsește liniștea, mă plimbam prin parc până ce nu mă mai puteam ține pe picioare. Rare ori, la răstimpuri destul de lungi, aveam prilejul să o zăresc. Câteodată îi vedeam numai mânușa pe care și-o flutura la geamul unei trăsuri. Când o întâlneam, făceam câțiva pași cu ea, împreună cu domnișoara Merlstone, și îi vorbeam. Dar după aceea mă simțeam tare nefericit că nu-i spusesem nimic mai cu tâlc, că ea habar n-avea cât de mult o iubeam, că nici nu-i păsa de mine. E ușor de înțeles cum răvneam să primesc o nouă invitație din partea domnului Spenlow, dar am rămas cu totul dezamăgit când nu s-a gândit să mă mai poftească. Se vede că doamna Krupp era o femeie care nu-i scăpa nimic. Abia trecuseră vreo câteva săptămâni de când mă îndrăgostisem, nici lui Anies n-a se curajul să-i scriu decât că fusem la domnul Spenlow acasă, a cărui familie e alcătuită dintr-o singură fică, și doamna Crup a și descoperit totul chiar în faza aceasta de la început. Într-o seară, când eram foarte abătut, a venit sus la mine ca să mă întrebe dacă i-aș putea face un bine cu puțină tinctură de cardamom, amestecată cu revent și aromată cu șapte picături de esență de cuișoare fiindcă o apuca iar spasmele și acesta era cel mai bun leac. Sau, dacă n-am toate acestea, să-i dau puțin coniac, care i-ar face aproape tot atât de bine. A adăugat că, deși nu era prea plăcut la gust, totuși coniacul ar fi un leac aproape tot atât de bun. Cum nici nu auzisem vreodată de cel din și aveam întotdeauna în camară o sticlă cu cel de-al doilea, i-am dat doamnei Crup un pahar de coniac pe care l-a băut chiar în fața mea, ca să n-am nicio îndoială că l-ar putea folosi în alt scop. Curaj, domnule, mi-a zis doamna Crup, nu vă pot vedea în halul ăsta, și eu sunt mamă. Nu prea înțelegeam ce legătură avea cu mine această afirmație, dar i-am zâmbit doamnei Crup, cât mai blajin cu putință. Nu vă lăsați, domnule, m-a sfătuit doamna Crup. Iertați-mă! Știu despre ce e vorba, domnule. e la mijloc cu coană. Doamnă Crup, i-am zis eu roșind. Ei, ei, păstrați-vă cumpătul, domnule, m-a îndemnat doamna Crup, vrând să-mi dea curaj. Nu vă pierdeți cu firea, domnule, dacă ea nu se uite la dumneavoastră, găsiți altele, berechet. Sunteți un tânăr ales, la care se uită fetele, domnule Caporful. Trebuie să vă prețuiți cum se cuvine, domnule. Doamna Crup îmi zicea întotdeauna domnule Caporful. În primul rând firește pentru că nu mă chema așa și, în al doilea rând, pentru că îmi vine să cred că se gândea la cazanul de spălat rufe. Ce te face să crezi, doamnă Crup, că e la mijloc o cucoană?" am întrebat-o eu. Domnule Caporful. Și eu sunt mamă, mi-a zis doamna Crup cu multă duioșie. Câtva timp, doamna Crup n-a fost în stare de altceva decât să-și apese mâna pe pieptul înveșmântat în anchin și să mai soarbă din lacul pe care mi-l ceruse ca să prindă puteri și să reziste durerilor care se anunțau din nou. În cele din urmă, mi-a vorbit astfel. Când scumpa dumneavoastră mătușă a închiriat pentru dumneavoastră acest apartament, a început doamna Crup, mi-am zis că am găsit pe cineva de care să am grijă. Slavă Domnului, chiar așa am zis, am găsit acum pe cineva de care am grijă, dar văd că nu mâncați, nici nu beți unde ajuns, domnule. Pe aceasta țântămea bănuia la doamnă Crup, am întrebat-o eu. Domnule, mi-a zis doamna Crup cu un glas aproape sever, am mai avut eu sub oblăduirea mea și alți tineri în afară de dumneavoastră. Unii se îngrijesc prea mult, alții prea puțin. unii se pieptănă prea des, alții prea rar, unii poartă ghete prea mari, alții prea mici. Asta atârnă de fir a omului. Dar de câte ori un tânăr întrece măsura într-un fel sau altul, să știți, domnule, că trebuie să fie la mijloc o cucoană. Doamna Crup și-a clăzinat cu atâta hotărâre capul încât n-am mai avut ce spune. Chiar domnul care a murit aici, înainte de venirea dumneavoastră, a urmat doamna Crup, s-a îndrăgostit de o chelneriță, și imediat, i s-au strâmdat hainele, cu toate că se umflase de atâta băutură. Doamna i-am zis eu, te rog să nu faci nicio legătură între tânăra mea, doamnă și o chelneriță sau alta de același soi. Domnule Capărful, mi-a răspuns doamna Crup, eu sunt mamă și asta înseamnă ceva. Vă cer iertare dacă îmi bag nasul unde nu-mi fierbe oala, domnule. N-aș vrea nici în ruptul capului să mă amestec fără voia dumneavoastră. Dar sunteți tânăr, domnule Capărful, și sfatul pe care vi-l dau este să aveți curaj, domnule, să nu vă pierdeți cu firea și să vă prețuiți așa cum se cuvine. Dacă ați vrea să vă apucați de ceva, domnule, dacă ați vrea să jucați popice de pildă, ceea ce e foarte sănătos, v-ar face mult bine și ați mai uitat de necazuri. Cu aceste cuvinte, doamna Crup, care arătase o deosebită grijă coniacului și nu s-a lăsat până n-a golit sticla, mi-a mulțumit cu o impunătoare plecăciune și s-a retras. În timp ce silueta ai dispărea în întunericul vestibulului, m-am gândit că era o îndrăzneală din partea doamnei Crup să-mi dau un asemenea sfat, dar totodată din alt punct de vedere, am fost mulțumit și l am luat drept o învățătură de minte ca pe viitor să-mi păstrez mai bine taina. Capitolul 27. Tommy Treadles A doua zi, fie ca o urmare a sfatului doamnei Krupp, fie datorită unei asociații de idei între cuvântul popice, skittles și treadles, mi-a venit în minte gândul să mă duc să-l caut pe treadles trecuse mai mult de o lună de când plecase, așa că trebuia să se fi întors. Știam că locuia într-o străduță de pe lângă școala veterinară, lângă Camden Town, unde stăteau mai ales studenții acelei școli. După cum îmi spusese unul dintre slujbași biroului nostru, care locuia prin cartierul acela, studenții veterinari cumpărau măgari asupra cărora făceau experiențe pe viu, chiar în odăile lor. Colegul meu mi-a arătat cum să ajung la această pepinieră de savanți și astfel am pornit, în aceeași amiază să-i fac o vizită vechiului meu coleg de școală. Ulița nu era atât de arătoasă pe cât aș fi dorit spre binele lui Traddles. Locuitorii aruncau parcă din adins în mijlocul drumului toate nimicurile de care nu mai aveau nevoie, ceea ce făcea ca strada să fie murdară, noroioasă și plină de foi de varză. Nu se arunca un drum numai tot felul de legume, ci chiar eu am văzut printre gunoaie, pe când căutau numărul case lui Treddles, o ghiată, o cratiță desfundată, o scufie neagră și o umbrelă în diferite stadii de descompunere. Întreaga înfățișare a străzii îmi amintea atât de bine de vremea când locuisem la domnul și doamna Maicaubăr. Un aer de noblețe ofilită, cu neputință de descris, se desprindea din casa pe care o căutam, deosebind-o de celelalte clădiri ale străzii, deși toate erau ridicate după același șablon și păreau niște încercări naive ale unui școlar neîndemonatic care învăța să deseneze case cu cărămizi tencuite, dar nu recuse încă de stadiul unor muzgăleli. Aceasta m-a amintit și mai bine de domnul și doamna Mikeaubăr. Și cum s-a întâmplat să ajung în fața casei, tocmai când ușa era deschisă, când venise laptarul de după amiază, amintirea domnului și doamnei mi s-a trezit și mai puternic în minte Va să că n-au de gând să-mi plătească datoria Spunea lăptarul Adresându-se unei slujnice foarte tinere O, jupânul zice că o să aibă grijă cât mai curând A fost răspunsul Fiindcă, a spus cu glas tare lăptarul ca și cum n-ar fi primit niciun răspuns și, judecându după tonul și privirile furioase pe care le arunca spre gang, ar fi vrut să-l lămurească mai degrabă pe cineva din casă decât pe tânăra slujnică, fiindcă socoteala așteaptă de atâta vreme încât încep să cred că nu o să mai văd banii niciodată, dar să știți că nu merge așa, a încheiat lăptarul strigând ca să-l audă și cei din casă și aruncând mereu priviri mânioase spre gang. Purtarea-i nu se potriva deloc cu îndeletnicirea de vânzător al unei mărfi atât de molcome. Mânia-i ar fi fost mult mai nimerită pentru un măcelar sau pentru un crușmar Glasul slujnicuței abia s-a auzit, dar după mișcarea buzelor ei am ghicit că murmura ceva, vrând să-l încredințeze că datoria îi va fi plătită. Să-ți spun ceva," i-a zis lăptarul, uitându-se pentru prima oară urât la ea și luând-o de bărbie. Îți place laptele?" Da, îmi place. Bine, i-a zis laptarul. află că nu o să mai capeți mâine. Ai auzit? Nicio picătură de lapte nu vă mai dau mâine. Mi s-a părut că până una alta, fata era mulțumită că cel puțin în ziua aceea va căpăta lapte. După ce a dat din cap, supărat, lăptarul n-a mai ținut-o de bărbie, a deschis cu un gest care numai binevoitor nu era, cana, și a turnat în oală obișnuita cantitate de lapte. După aceea a plecat bombănind și a început să strige marfa la ușa vecinilor, cu un glas răzbunător.